פרק <קופ'> קי"א. הללויה, אודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועידה. גדולים מעשי אדוני, דרושים לכל חפציהם. עוד והדר פועלו, וצדקתו עומדת לעד. זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום אדוני. טרף נתן ליראיו, יזכור לעולם בריתו. כוח מעשיו הגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים, מעשי ידיו, אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. ראשית חוכמה, יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד.